Він зачекав, і вони разом поверталися до дому полковника. Дехто з перехожих бачив, як поволі ступають коні, і в яких дружніх взаєминах цей лікар-невільник з племінницею власника і не міг не висловити свого здивування. Можливо, хтось із них навіть дав собі слово натякнути про це полковникові. Але Пітер і Арабелла того ранку забули про всіх і про все на світі. Він розповів їй про бурхливі дні своєї юності і закінчив докладним описом свого арешту і суду. Блад якраз закінчив розповідати, коли вони під'їхали до дверей будинку і злізли з коней. Блад передав коня одному з негрів конюхів, який повідомив, що полковника немає вдома. Арабела ще затримала Блада. "Шкода, містере Блад, що я не знала всього цього раніше, вимовила вона, і в її ясних карих очах затремтіло щось дуже схоже на сльози. З неприхованою щирістю вона подала йому руку. "Хіба від цього щось змінилося б?" запитав він. "Трохи змінилося б. Я бачу, що доля обійшлась з вами дуже суворо. Могло бути і гірше." І на неї з-під рівних чорних брів глянули палки проникливі очі. Від того погляду дівчина враз зашарілася, і вії її, її затремтіли. Перш ніж попрощатися, він поцілував її в руку. Вона не заперечила. Потім він повернувся і пішов до табору, розташованого за півмилі звідти. Але перед очима в нього... Невідступно стояв образ дівчини, осяяний якимсь дивним світлом. В ту хвилину Блад забув, що він засуджений повстанець, і що попереду ще десять років рабства. Забув, що сьогодні заплановано втечу, забув про небезпеку викриття, яка нависла над ними через подагру губернатора.